Csengei Dénes, és mi most itt vagyunk. Ötödik rész. Megadom magam. Ez a levél nővéremnek hősének válasza a helyzete fenyegetésére. Hogy más és Bereményi Géza nem így tett, azt az Antoine és Desiree című összeállítás bizonyítja. Minél világosabban látják korosztályuk sorsát belülről, annál következetesebben kívülről szemlélik és láttatják az dalaikban, vagy még inkább dalaik tartalmának is nem egyszer ellentmondva összeállításaikban. A csebbereményi műfaj egészében a színváltó tartalom lehetővé teszi azt, hogy ugyanaz a dallam és ugyanaz a szöveg pusztán az előadás árnyalatainak változásával önmagát és önmaga ellenkezőjét is jelentheti. Az Antoine és Desiree című összeállításban például dezirét történelem könyve címmel látjuk viszont a régről ismerős, múltunk nagyjait valamikor romantikus hevülettel fellármázó dalt. Új közegében nem pátosszal mutat, hanem ráfintorok Béri Ádámra, Dugovicsra, Mátyásra, arra a történelemre, amely egyfelől csupa-csupa nagyszerű hőst, nevezetes tettet sorakoztat egymás mellé, másfelől valójában nem egyéb, mint katasztrófák, pusztulások, összeomlások egymás utánja, s amely nem nemzeti létünk, hanem nemzeti önáltatásaink története. A dal pedig nem változott meg, egyszerűen fejtetőre állt, így mutatja önmaga fordítottját. Az Antoine és Deziré című műsor voltak éppen nem más, mint a levél nővéremnek monológiaiban megfogalmazódott tragikus nemzedéki helyzet tudatnak, az öngúny idézőjelei közé tett változata. A humor a nosztalgia egyetlen lehetősége, az önirónia, az egyetlen tartható nézőpont. Ezt a felismert kényszerűséget tükrözi az új csebereményi összeállítás. De kicsoda Antoine és Deziré? Ki ez a két jó humorérzékű figura? Deziré háborútól elsodort vasutas család fiaként született 1944-ben Németországban. Hazatért szülei vidéken telepedtek le, gimnáziumba Pesten járt, a 60-as évek elején a beat születésének korszakában. Leérettségizett ugyan, esti tagozaton, de nem vitte semmire. Tétova, kallódó figura lett. Játékszere a forgandó szeleknek, a világban nehezen eligazodó, élhetetlen ember. Antoine... Egészen más. Már azt is jobban megnézte, hova érdemes születnie. A pedagógus család optimizmusra, kitartásra, a világ és az emberi viszonyok reális szemléletére nevelte, és arra is megtanította őt, hogy eme helyes nézőpont miként váltható át, megalapozott, egzisztenciális helyzetre, s a dolgok közti magabiztos eligazodásra. Hamar benőtt a fejelágya, jogi diplomát szerzett, gyorsan, felelős beosztásba került. Modelfigurák ők, tipikus megtestesítője a nemzedék számára a 70-es években kínálkozó két választásnak, az önvesztő kívülmaradásnak és az önfeladó beilleszkedésnek. Miért tartoznak, tartoznak még mégis egymáshoz? egymáshoz. Antoine lelki ismereti okok kötik Deziréhez, aki viszont ő benne látja már zátanyan tudott sorsa értelmes folytatásának lehetőségét. Mit kaphatnak egymástól önmaguk teljesebb megértéséhez? Egy-egy felismerést. Antoán azt, hogy az ő nyílegyenesen felfelé ívelő pályája egyáltalán nem természetes útja az ő nehezen tájékozódó nemzedékének. Deziré pedig azt a reményt, hogy ugyanennek a generációnak talán mégsem kell feltétlenül elkallódnia. A két nemzedéki szélsőség nem ereszti el egymást, de nem is közeledik egymáshoz. Ez már a kezdet kezdetén jelzi, hogy valahol hiba van. Valamelyik pólus vonzása, vagy netán mind a kettő nem elég erős. Antoine arra buzdítja Desirét, hogy nézzen végre szembe sorsával. A szembesítés során azonban nemhogy Desiré nyernet társadalmi aktivitást is lehetővé tévő bizonyosságokat, de Antoine is elbizonytalanodik. Látnia kell, hogy a múlt minden görcse, az apáik generációját megtizedelő donkanyar, a gyerekfejük felett összedülő házak, a mellőlük elhurcolt, sárga csillagosok éppen úgy, mint az országos nyomorúságot túlkiabáló optimista idők szocialista szenté magasztalt élmunkása valahogy beléjük épült észrevétlenül, miközben felnevelődtek. És ez a görcsös múlt nem igen szóra bírható. Dezirén elkeseredésében már a gyerekkor tudatlan naiv vakságát kívánja vissza. Jelászunk újra el, hogy semmiről sem, sem tudunk. Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Mások játszanak, semműlessük, független medő. A régi régi EGETŐ Fogalmazza meg ezt az érzést, hogy őt egyszeres mindenkorra megfosztották a saját sorsáról való döntés lehetőségétől. És mit állíthat szembe ezzel az érzéssel, Antoan? Alig, ha nem semmit, mert meg sem próbál komolyan érvelni. Tudja már, hogy a pótcselekvésé korcsosult mozgalmat megtagadva Egy másik pótcselekvés rendszerbe beilleszkedni Nem jó kiárat kolosztálya számára Egyszerű megoldáshoz folyamodik hát Csalni próbál Röptetni kezd Desirée előtt Egy felfújható nőképébe öltöztetett álperspektívát Maga pedig megy jövendő sikeres útjára Míg Desiré egyre kilátástalanabb igyekezettel próbálja Meglelni sorsában a vállalhatót, a folytathatót a nemzedék mindkét perspektívája, a beilleszkedés és kívülmaradás, ugyanazt a lehetőséget jelenti tehát felszívódni a jellegtelenségbe. Ez a végeredménye ennek a korosztályi önvizsgálatnak. A 70-es évtized során a 60-asok mozgásának irányai kijelölhetők, a mozgás maga azonban ennek ellenére hogy sem akar megindulni. Ennek okairól, csak röviden, csak röviden. Már az új gazdasági mechanizmus bevezetésekor nyilvánvaló volt az, hogy a végrehajtandó átszervezés, decentralizálás csak akkor vezethet a gazdasági szféra hatékonyságának növekedéséhez, ha a gazdasági nyitás politikai nyitással jár együtt. Ez azonban a 68-as csehszlovákiai reformkísérlet hatására nem következett be. Míg a politika elsősorban stabilitásra törekedett, az értelmiség a feszültségektől terhes helyzetet megoldó változtatások igényével lépett fel. Kísérletei sorra megtörtek, de legalábbis erőteljesen megszűrődtek a politikai szféra ellenállásán. Lehetetlenné vált az, hogy azonosuljon az aktuál politika helyzet elemzésével és programjával, ugyanakkor azonban az is lehetetlen volt számára, hogy a törvényesség keretein belül nyíltan és radikálisan szembeforduljon ezekkel. Csak röviden, ezen ellentmondások erőterében jöttek létre az értelmiség passzív beltenyészetei, az állenlelzéki hőbörgések rituáléi, és a szellemi élet utcatengerében ostromállapotot nem hirdető, de állandóan járőröző cenzúi. Úrát kerülni házi publikációs hálózatok A 70-es évek fiatal értelmisége már nem generációkban gondolkodott Éden. hanem szociális és réteg fogalmakat használva tájékozódott történelmi tapasztalatok hiány, de radikálisan sarkította tovább a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség manipuláltság életérzését hatalmas szakadékot érzékelt ambíciói, kiformálódó hivatása és lehetőségei között a nagy többség erre a tapasztalatra a cinizmussal, szakmai, egzistenciális, fogyasztói orientációval, apolitikus gondolkodásmód kialakításával felelt. Lassan kialakított egy alapjaiban értékellenes szelekciós rendszert, melynek értelmében az aktivitás a teljesítmény eleve elutasítandó, mert nyilvánvalóan megengedhetetlen kompromisszumokon alapul. A passzivitás azonban, lévén, hogy szinte bizonyosan azt jelenti, betiltottság, rangot ad. Röviden... Az ifjúság legnagyobb tömegei a 70-es évek végén nem lázadnak és nem tagadnak, hanem diszkóznak. Ez a hullám takarítja el véglegesen a hatvanas mozgalom rekvizitumait és együttélési formáit. A zeneit már egyértelműen fogyasztási cikk, és nem ezzel a lépéssel nyelte el a beat, rock, stb. a kultúra szerkezetében egyedül lehetséges helyét. Ehhez megfelelő mennyiségű szex, pompa és cellofánba csomagolt vagabundusság adagolódik még és kész a diszkó melynek segítségével a lemezlovas estéről estére agyamosott, tömkeleggé kotyvasztja közönségét. Ha a a maga idejében a küszöbb volt az ifjúság cselekvő társadalmi fellépése előtt, a diszkó a felcicomázott, összkomfortos, légkondicionált vészkiárat. Mi a hatvanasok válasza mindenre? Pontosan közli ezt velünk csatamás és Bereményi Géza következő összeállításának teritalálatos címe Fehér babák takarodója. A korosztályi tetemrehívás ott folytatódik, ahol abba maradt. Ezzel a műsorral nem lép előre, csak időnyerő oldallépést tesz az alkotópár. Nem születik egyéb, mint még egy utóirat csupán a pontosság miatt. A magyar fővárost uralhatatlan metakommunikatív jelek lepik el. Amikor egy szélfúvásos őszi napon Antoán Aki ekkora már fő osztályvezető a még mindig csavargó dézirére Társalogni kezdenek, mint a régi szép időkben Az irónia kettős fénytörésében Igen keserű a hangütés A létében elbizonytalanodott ember Legutolsó menedéke a tiszta szerelem is elveszett valahol Hiába kérdez Antoán Mi történt? Mi történt, lányok? Hová tettétek? Sok régi lányok, vizes hómokban, hol Hová tettük el, veszítettük el, és dobáltuk el? A fehér babák nem válaszolnak, a kérdező pedig Desirével együtt tanácstalan. A könnyektől sincs messze. Törekvése szerint nem csak Antoine és Desiré, de Csetamás és Bereményi Géza is újra meg újra a fintoros poénba fordítaná a kilátástalanságot, ám az nem engedelmeskedik. A megvállaltott módban sehol a tisztaság, sehol a nagyszerűség, a jövőt méregető tekintetnek ugyancsak köd a horizontja, a bizonytalanság nem szűnik. Ennyire jut a tárgyalt összeállítás, és mindez egyáltalán nem újság, nem felfedezés. A fehérbabák takarodója, mégsem az alkotó pár takarodója. Ők nem menekülnek Antoán és Deziré vigasztalan világából, amíg csak árvigaszok kínálkoznak. A soron következő összeállítás. A frontátvonulás minden szempontból eddigi tetőpontja csetamás és Bereményi Géza évtizedes közös pályájának. Minden feloldhatatlan görcs, minden dac, minden tehetetlenség, minden szövegírói és előadói esély a korlátozó nemzedéki fikciótól megszabadulva van immár jelen. Egyetlen nagy lendületű, biztosan célba találó suhintását téve az összeállítást, amelyet a döbbenet teremt meg. A döbbenet. Hogy egy 15 év előtti tévút létezésének micsoda posványos holtágába vitte nem csak a hatvanasokat, hanem úgy tűnik az egész országot. és miközben áll a tébolyodott csak azért is vigalom, folyamatosan sűlyednek a szétrohadt eresztékű sorsok. A hatalmas feszültségű erőtérben megszületik a dalokkal vegyülő epikából a nagy erejű monodráma. A frontátvonulásban már nyoma sincs virtuóz formai trükköknek, az anyaggal szemben érzett fölént fitoktató megoldásoknak, melyek erőteljesen jellemezték az alkotópár stílusát, és sokáig meghatározták csetamás előadásmódját. Az egységessé szövődött cselekmény a kezdés pillanatában meglendül, és töretlenül emelkedő ívet rajzol, még az est zárásaként elhangzik a kulcsmondat. Ennek vége. Értitek. Vége az önsiratások borgőzös ceremóniáinak, a bukott hős romantikus pózában való tetszergésnek, a szónoki lendületű nemzedéki önáltatásoknak, a terméketlen iróniának és öniróniának, a csodavárás alkohollánggal lobogó hitének, az egész nemzedékes dinek és pótlétezésnek visszavonhatatlanul vége. Ide jut a dal nélkül, a levélnővéremnek, az Antoine és deziré és a fehérbabák takarodója után ötödikként következő összeállítás, a frontát vonulás. Ide jut a közös vállalkozás tizedik esztendejében csetamás és Bereményi Géza. Ennek vége, értitek? Gondolatmenetünk végére érve, az ideges sötétségben hallgató közönség láthatatlan marad. Próbáljuk most őket, a termeket estéről estére megtöltő némákat megpillantani, cinkos hallgatásukat szóra bírni. Csetamás mondja. Egyszer egy hanglemezgyárban újságírókkal beszélgettem, és valaki karriert emlegetett. Így mondta: Csetamás karrierje. Én aztán magamban villámgyorsan pályafutásra fordítottam ezt, mert a karrier szót eleve utálom, és aztán, amint jöttem hazafelé, töprengtem, hogy mi is ez az én pályafutásom. Akkor éreztem először világosan, hogy ez egy futás volt. Annyi történt, hogy nem éppen öntudatlanul, de nem is startpisztolyra, elkezdett az ember valamit. Addig ment. És egyszer csak azt vette észre, hogy rohan, fut. Aztán másoknak is feltűnt, hogy ez futás. És most, amikor a futamnak vége lesz, akár igazságosan, Akár igazságtalanul, akár szerencsésen, akár szerencsétlenül. Ezt pályának fogják nevezni. Hát igen, erről van szó. Ez a pálya. A futás benne a lényeg. Cseh Tamás, még mielőtt nyilvánosság elé lépett volna, reményvesztett reménysége lett a hatvanasok egy vékony értelmiségi rétegének. Az utolsó dobás, a titkos esély. A 25. színházban az otthonosság szinte személyes érdeklődés, baráti szeretet vette körül a dalokat az első nyilvános fellépések idején. A műfaj csatamás és Bereményi Géza intim, titkos játékából a nemzedék titkos játéka lett. Mindössze ennyit változtatott rajta a vállalt nyilvánosság. A műfaj tehát megmaradt titkos játéknak, és éppen ez a tény teszi igen érdekessé azt a kérdést, hogy miért mozdultak meg vonzásában a hetvenesek is. A magyarázat igen egyszerű. Arculatukat, önazonosságukat keresve éppen úgy titkos játékra kényszerültek, mint a színről letűnő hatvanasok. Bereményi Géza mondja, úgy látszik a problémák konzerválódtak és előképét ismeri fel a mostani tizen vagy 20 éves, egy 15 év előtti fiatalban. Közöttünk már egyéni úton történnek a tisztázási kísérletek, hiszen a szakadék megtörtént, nincs közös nemzedéki, lelki ismeret. De van ilyenféle az utánunk következőknek, vagy legalábbis hisznek benne. Úgy van. És ilyen módon közösségi figyelem irányulhat egy személyes kísérletre, ha az érvényesnek látszik. E, és most figyelj meg még egy érdekes párhuzamot. Ugye, nincs magja a korosztályunknak. A miénk egy vesztes nemzedék. Furcsa módon a legjobb kapcsolatokat az előtte járó nemzedéknek a vesztes tagjaival tudja kiépíteni. Tehát azokkal, akik például 56-ban ilyen olyan tisztségben voltak, és akiket emiatt megtorlások értek. Nemzedékünk ezeknek a tapasztalataira kíváncsi leginkább. Mit gondolsz, miért? Mert ezek tudják a sorsunkat. A generációnk már mint vesztes előképét látja bennük. Na most, én úgy látom, hogy az újabb korosztályoknak már most sincs magjuk Nincs olyan szervezőerő erő közöttük, aminek a vonzásában belül hordanának ki valami közös vállalkozást. Már is kifelé figyelnek. Mi ránk ugyanúgy, mint mi az 56-osokra. Látok ebben romantikus hajlandóságot is, de rosszféle romantikát. Mert úgy fest, hogy ezek az első nemzedékek, amelyek már megszületésük előtt saját feltrancsírozott hulláik látomása előtt képzelegnek, az elsők, akik kísérlet nélkül beismerték, hogy ők, Vesztes nemzedék. Csak röviden. A hetveneseket nem utópiák mozgatják, hanem vagy a szórakoztatóipar ártalmatlan édességet kínáló szédítő forgataga, vagy korán berögzült szakmai egzisztenciális célok, vagy az értesülések. Nem a cselekvés profétái válnak például egy egyetemista társaság orientáló központjává, hanem azok a mindentudók, akik értesüléseik birtokában előre tudják, hogy úgyis vagy kötelező, vagy tilos minden sürgetően szükséges előrelépés. Ugyanakkor ebből a teóriák kerítésével biztonságosan körülvett apátiából követelőző várakozások szikráznak ki alkalmanként. Csetamás mondja. Én vagyok kettőnk közül az, aki járom az országot. És rengeteg helyen találkozom az emberekkel, a dolog figyelőivel. Én is figyelő vagyok mindig, mert soha sem tudom biztosan, hogy a vállalkozásunk állja-e még a próbát. És egyre riadtabban jeleztem Gézának, hogy a figyelem túl nagy, szinte kibírhatatlan. Megijedtem, főleg attól, hogy csak várakozás és várakozás, hogy csak az nő egyre, mint ha nem is csináltunk volna semmit. Bennem meg már fáradtság. És a beszélgetések nem is tudom, hogyan lehetne ezt összefoglalni. Hát olyanok ezek az asztaltársaságok, mind meg annyi tanástalan vezérkarp, főtisztek, seregnélküli stratégák, akik nem tudnak dönteni semmiben. Ezer kérdésük van, és én mindig tudtam, hogy a dalok nem válaszok, nem megoldások, csak megfogalmazások. De mégis úgy ültek le a székre, hogy akkor most vacsorázunk meg, ígyunk egyet, aztán pedig álljak fel, és mondjam tovább, hogy mi a megoldás. Hogyha ilyen pontosan tudok mindent, akkor mondjam meg, hogy végül is mi van. Titkokat gyanítanak, pedig ezeket a dalokat valószínűleg ők is megírhatták volna. <gül> és ha elmondom, ha ezt elmondom, idegesek lesznek. Vagdalózni kezdenek, és azt gondolják, elhallgattam valami miattal a lényeget. Számon kérnek. De hát ezekre aztán nekem is dükítőrések voltak többnyire a válaszaim. Engem kérnek számon? Én mindent megtettem, amit tudtam, hát... Azért akárhogy is, de nem egészen ösztönös vállalkozás ez már régóta. És ha megnézem, <gül> csak van valami hozadéka is. Tehát engem nem volhat kérdőre egy ilyen vezérkari tiszt, amíg meg nem tette ő is a magáét. A gitár alig-alig szól. Éppen csak úgy, mintha a halk szapora eső verné a húrokat. A terem sötétje, rebbenékeny Ideges testé feszül Amint megjárja ez a magát egyelőre Távoli morajnak mutató zene Semmi Még semmi Csak az vált halhatóvá Hogy jár, halad a néma idő Egy újabb évtized meg elmúlt fölöttünk. Anélkül, hogy igazán szavát tudtuk volna venni Elszökött alólunk úgy hogy nem feszültek ki benne azok a húrok, melyeken hallható, figyelmeztető zajt üthettek volna távolodó léptei. A zene elhallgat, Csetamás mosolyog. Bocsánat, mondja, és hangol, igazít a húrokon. Hatszáz ember cinkosan, megértően vele mosolyog. Persze. Ha hamis a hang, igazítani kell a húrokon. A feszültség egyelőre nem több körcsnél Mozdulat nincs. Csengei idénes. És mi most itt vagyunk. Az ötödik befejező részt hallották. Közreműködött Nagy Péter és Szegezdi Robert. Zene, Bújdosó János. Rádióra alkalmazta, Kernács Péter.